Május, tavaszodik. Azelőtt áll a viszír napilabban, és ezt Margrét a kávé mellett úgy olvassa, mint egy súlyos ítéletet. A tengeri jég volt az ősi ellenségünk, az utóbbi években viszont a tüdőbaj lett az. Megállíthatatlan és pusztítóbb, mint a jég. Végig söpör az országon és halottakat hagy maga után, valamint nyílt sebeket az életben maradók emlékeiben, akik hozzátartozóikat veszítették el. A tüdőbaj nem kímél senkit, sem az ártatlan gyermekeket, sem a legedzettebb férfiakat. Mint egy súlyos ítélet. Néhány nappal azután, hogy Margaret feltartóztatta a halált, tüdőbajt állapítottak meg nála, mintha a halál juttatta volna belé a végzetes betegséget a hideg újjaival. Ám mégsem teríti le. A szerencsések egyike lesz, az élet jutalmát nyeri el azért, mert útját merte állni a halálnak. Bámulatos gyorsasággal felépül, a kór nem bírja teljesen ledönteni a lábáról. Egy évre rá teljesen meggyógyul, vagy legalábbis annyira egészséges, amennyire az lehet, aki útját állta a halálnak, aki belenézett a szemébe, abba a két sötét sírhandba, és a halál meg is érintette. Senki élő nem bírja ki a halál érintését. Emiatt érzi úgy néha Margrét, hogy valami fontos szakadt el. Talán éppen az egyensúly vonala, és hogy ez az ára annak, hogy feltartóztatta a halált. Farkas szemet nézett vele, és nem volt hajlandó elvonni a tekintetét. Vagy ez egyszerűen csak annak a következménye, hogy túlélénk a fantáziája, és hogy nem tud szabni. átadszabni. Odőrnek, akár álom volt, akár nem, Sosem tesz említést a halál látogatásáról, sem arról, hogy a halál szeme két sírhant, és hatalmas kezében a csontok holdfényből állnak. Ott dőr mindig is berzenkedett mindentől, ami a józanésszel ellentétes, vagy annak határaink kívül áll, amit nem lehet megfogni vagy a kezünkkel alakítani. A babonából, a szellemekből, a természet feletti erőkből és a rejtélyes jelenségekből eredő félelem számára az ideggyengeség biztos jele, ami vagy a túlélénk fantáziának, vagy a túlgyönge önuralomnak tudható be. Oddőr ezt annyira határozottan és rendíthetetlenül így gondolja, hogy mióta összekerültek, Margret önkéntelenül is igyekezett elfolytani nyughatatlan képzeletét, néha le is tagadva azt. Erre most meglátja, hogy a halál előbújik a tengerből. Aztán szembeszegül vele, és minden megváltozik. Útjába áll a halálnak, legyőzi a tüdőbajt, és felfedezi, milyen értékes, micsoda egyedülálló szikra az élet. De azon is eltűnődik, hol vannak, hová tűntek az álmaim, a fényes boldogságról, a kacagásról, a tudásról, a bölcsességről, a költészetről, a tudományról. Feltehetőleg túl sokat töpreng, Túl sokat morfondírozik, túl nagy jelentőséget tulajdonít a dolgoknak, és ezért hajlamos bírálni a környezetét, hajlamos csupán a negatív dolgokat észrevenni, és megfeledkezni arról, hogy mindenkinek szüksége van mozgástérre. A férfiak például többet isznak, mint a nők. Ők így teszik elviselhetőbbé az életet. Ha úgy tetszik, ez az ő terhük. De mindenkinek megvan a keresztje. Az élet már csak ilyen, és ha más nők nem zavartatják magukat az italtól, hiszen az ital a létezés része, akkor ő miért lesz néha olyan rideg és elutasító, ha oddűr részegen tér haza? Talán azért, mert olyankor egy kicsit úgy érzi, mintha az italozó oddűrt elveszítené, mintha nem volna annyira az övé, talán attól tart, hogy más nőknek csapja a szelet, akik kisajátítják, és minden olyanra rátezik a kezüket, amit Margaret mindennek ellenére még mindig szeret benne. Odalent a szárítóknál hall egyet ott oddűrről és más nőkről, egy-egy kétértelmű megjegyzésbe, titokzatos mondatba rejtve. Talán azért iszik többet, mert Margaret nem ad neki kellő mozgás teret, mert túl erélyes vele, az ital pihenőhely. Nem könnyű hajós kapitánynak lenni, felelősséget viselni, rendíthetetlennek mutatkozni, példaképként kitűnni, fáradtan hazatérni, és a gyerekek között a vesződtséges hétköznapok közepette csak kevés nyugalmat találni. Mindenkinek szüksége van egy kis kikapcsolódásra. Ott részegem megy haza, és meg lehet, Margaretnak fogalma sincs arról merre járt. Ő folyton otthon van, a gyerekekkel, a főzéssel, a háztartással foglalkozik. Oddür pedig úgy jön megy, mintha maga volna a megtestesült szabadság. Margaretnak néha ez jár a fejében, negatív lesz, nem tudja türtöztetni magát. Elkezd kritikus megjegyzéseket tenni, nem hagy mozgás teret, mintha meg sem érdemelné. A férje részegen, sőt a hosszú tivornyázástól néha merev részegen ér haza. De sosem támolyog, sosem hablatyol, sosem maga tehetetlen, mintha mindig megőrizné az önkontrolt. Néha pedig egyszerűen csak vidám. Olyankor odabújik a gyerekekhez, viccelődik velük, és mindenki boldog, csak Margrét nem. Ő be merevedik. Nem tehet róla, bármennyire erőlködik is, ő unalmassá, odűr pedig szórakoztatóvá válik. Odür felkapja a lányokat, a levegőbe hajítja, és a fejük tetejére állítja őket. Mesél nekik a hóról, a viharokról, az orkánokról, de a szélcsendről is, amikor szinte megnagyobbodik a világ. És mi is vele együtt növünk, ahogy Trigvi bácsi mondja. Mikor mehetünk veled a tengerre? kérdezik a lányai, és erre Odür ösztönösen, az italtól és a hirtelen tömjénezéstől szinte költői hangon így felel. Minket a tenger tesz férfivá, a szárazföld azonban a tiétek, a nőké. Ti vigyáztok rá nekünk. Mi veszélyekkel élünk, ez alakít, vagy tesz bennünket. Ez a mi létünk, ti pedig a szárazföld biztonságában éltek, és vigyáztok az életre. És lenne parton találkozunk. Margrét hallja ezt, kint van a konyhában, olvasni próbál, de képtelen odafigyelni. Mérges magára, hogy ilyen merev és unalmas és hogy rideg haragot érez Odür iránt, amikor pedig éppen foglalkozik a gyerekekkel, kacagás és vidámsikoltozás hallatszik ki a konyhába. Ezért neki lát sütni, de sajnos nem örömében, hanem azért, hogy a munkába temetkezzen. Csak süt, és hallgatja Odür szavait férfiakról és nőkről, szárazföldről és tengerről, és akkor elpattan benne valami. Azt veszi észre, hogy oda nyúl a tányérért és a falhoz vágja tiszta erőből. A tányér nagy robajjal ezer szilánkra törik. Aztán hatalmas csend. Ha valami eltörik, halljuk a hangját. Látjuk a következményeit. Érzékeljük, hogy ami az imént még épp volt, felfoghatatlan káosszá változott. És semmi sem rémisztőbb a káosznál. Aminek egy értéke volt, és ezáltal bizonyos mértékig szépséget hordozott magában, használhatatlanná vált. Förtelmes össze lett. Az az erő pedig, ami ezt létrehozta, az éles, szabálytalan és fenyegető szilánkokban rejlik. Odűr és a gyerekek kisietnek a konyhába. Meglátják a ripityára tört tányért, és Margrét kifürkészhetetlen arcát, őrült vagy rémült tekintetét. Pordűr a félelmet látja. Hüldá a tébolyt, Ott pedig az ízéporrá tört tányért. Mindjárt összesöpröm, mondja Margrét, igyekezve összeszedetnek hangzani. Meg kell tanulnod uralkodni magadon, jegyzi meg ott És a mélyéből lávaként feltörő hirtelen dű megkeményíti a hangját. És Margrét látja, mi hever előtte a szilánkokban. Saját tökéletlensége. Ami tökéletlen, az mindig téved. Térdre ereszkedik, és összesöpri a káoszt. Ott dűr pedig a falhoz lép, és végig simít a gerendán keletkezett halványnyomon. Margrét mondja, az álmodozás felőrli az idegeidet, túlságosan a szívedre veszed a dolgokat. Összekevered a létezőt a nem létezővel, és ezért nem bírsz annyit.